miqueta, Endavant. perquè com que jo soc no, un una, tècnic... No, una miqueta no, molt. Molt, molt, molt perquè jo un tècnic, no sóc un polític, i els que som, no som polítics i som tècnics som els que podem dir la veritat, perquè el polític sempre és un diplomàtic, i és clar, a vegades no la pot dir la, la veritat, és, és diplomàtic no dir-la. Però jo que la puc dir, us diré que aquest migdia, abans de venir, mentre jo estava dinant, sí. escoltava eh, la televisió, les notícies des de Madrid... I cruixia perquè donaven una estadística. Deia que els, la, les despeses de la banca catalana representava... Hola. Representava... Dispenseu, aquesta hola ve de que acaba d'arribar el professor i no de la Sarté. El saludem, professor. Sí, igualment també vosaltres i els que ens escolten. Representava que havien estafat vuit mil pessetes per cada ciutadà de l'estat espanyol. I al mateix temps, com que, esclar, temps en tenim poc i l'has d'aprofitar, jo estava llegint una revista en castellà que es diu Tiempo en el qual deia que la, viuda, la vídua del general Franco s'està fent un petit balla de los caídos per ella sola que ja porta gastat dos cents milions de pessetes pel seu enterrament, serà la seva tomba. Jo no recordo que amb aquesta família se li hagi fet mai cap mena de revisió de la seva fortuna, ni s'hagi ni s'hagi presentat mai una estadística de lo que van robar per càpita a cada espanyol durant els 40 anys que van estar, diguésin governant. Això ni, la gent Ni que se'ls se se ha fet cap procés. Exacte, això ni se'ls ha procés, això la gent ho té S'ha parlat moltes vegades amb el terreny de lo psicològic, amb el terreny de les imatges psicoestètiques que deieu vos abans, es parla molt de que els pobles no tenen memòria col·lectiva. La memòria col·lectiva deixa d'existir i ara estem arribant al procés que havíem d'arribar, no? que seran incardats. i sempre passarà el que jo dic amb els meus escrits, ara que sortiran les meves obres i hi ha un miler de pàgines que es parla de l'home modern i de l'home català en particular doncs una vegada ho podran llegir la gent, perquè ara moltes d'aquestes obres doncs, ja són molt antigues i no es troben a les, a les llibreries i tindran ocasió de tornar-ho a llegir, que el català sempre li donen el paper de culpable. Jo tinc un article que al seu temps no va poder ser publicat a l'Avui, per prudència de la direcció de l'Avui, però després va sortir amb una revista més radical, jo sempre tinc d'anar a veure les revistes radicals, es que és allò que diuen en castellà, jo se l'escriia i ell ho sé junta. Ai, la prudència. Jo, que, esclar, en fi, tinc certa fama d'independentista, doncs potser va unit a les dues coses, però jo tinc un article que dic que el català sempre li dona el paper de culpable, i aquest procés és l'intent de tornar a donar el paper de culpable als catalans. D'aquí quatre dies es n'hi ha portant, que, esclar, totes les coses l'estat espanyol van malament, perquè els catalans, doncs, són uns autèntics lladres de gallines. Ho ha dit molt bé, i abans ens en feix referència en Lluís Arrima. Ho deies, i precis això és el marge de retge. que passi el que passi. Sí, eh? sí, sí, passi sí, sí. Que passi, per descomptar. Eh? Perquè, diguéssim, el, el Sant Barret, allò que en un llenguatge vulgar es diu, ja el portem penjat a l'esquena. Sí, la llufa, sí. més ben dit, sí, sí. ens han posat la llufa. Uh -huh. I tu ho comentaves, Lluís Serrano... Jo, jo comentava que he sentit, per en Rafael Termes ha dit que això era un procés polític perquè hi havia molts bancs que havia passat exactament el mateix, al pitjor, i que... I que no els havia, no havia intentat processar tots, ningú. Tots, naturalment, arribarien a, a aquest mateix procés. Bona a tarda, que... professor. Ja vegeu que és indefugible Bota. el tema capdalt. És que avui a l'emissora doncs, rebentaven els telèfons a l'hora de que la gent volia més informació. No en tenim més. En aquest moment han anat a dinar els magistrats. No. A les 5 tornen a reprendre. No n'hi ha més, i fins a les 5 que reprenguin no més informació. El que cal dir que la gent entengués, de tota manera, que els processaments no pressuposen una culpabilitat jurídicament, eh? i per tant és una qüestió processar i l'altra és condemnar mm. i l'altra fins i tot condemnar en ferm aquest procés però és un procés clarament polític no hi ha cap mena de dubte ja des del seu començament va ser entès així i per això va ser començat perquè va ser començat que era pels fiscals que eren les persones que volien polititzar aquest problema això és evident i és claríssim des d'aquell començament fins ara aquests senyors fan per exemple declaracions ara volien fer unes declaracions a Girona dies en darrere i és certament preocupant perquè fan perdre la confiança en la independència de la justícia. Uh -huh. I els països funcionen bé quan el govern, quan els legisladors, quan els jutges eh, treballen de manera independent els uns dels altres. Clar. I sense pressions. Bé, el professor Hino de la Sartia avui venia per a parlar d'un tema capdalt, un tema capdalt que naturalment no és que quedi posposat ni quedi aparcat, però el leitmotiv d'avui, el motiu central, és aquest altre i per això aquesta pinzellada no hi ha estat sobrera. El motiu per al qual us hem convidat a la ràdio, encara que sempre és un plaer parlar amb vostè de qualsevol tema, és perquè hagueu estat en aquestes trobades de la cultura amb altres cultures peninsulars. Sí, no solament cultures. Parlant clar, eren trobades polítiques. Eh? Perquè el plantejament era molt senzill, era catalanisme versus espanyolisme. Uh -huh. Perquè ara es veig que està una mica de moda entre alguna gent de determinada tendència dir que ells no són nacionalistes, que són molt catalistes, això sí, no cal dir-ho, de tota la vida, etc. Però nacionalistes no. Bé, perquè això el nacionalisme està molt superat, etc. Bé, i curiosament aquestes persones acostumen a militar en partits on el nacionalisme espanyol és cada vegada més evident. Esclar, sí, clar. És clar. Jo vaig dir una cosa que pot ser que no agradés a alguns dels meus amics. Jo tinc amics a tots els partits, i a tots els llocs, perquè crec que a tot arreu hi ha gent com cal. Els vaig dir que aquest partit, el P, S, O, E, li estaven caient les sigles. Havia caigut la O d'Obrer, li havia caigut la S el socialista i quedava la P i la E de partit espanyol el qual hi augurava un llarg i esplèndid futur, perquè amb això sí que enllaçaria clarament amb la més bella tradició espanyolista d'aquest país. Clar, això és natural que els catalans, catalanistes o no, nacionalistes o no, sincerament ho veiem amb molta preocupació. Doncs bé, aquestes jornades van ser unes jornades molt interessants, però una cosa molt senzilla, perquè quan reuneixes poca gent, un parell de dotzenes de persones, a dinar i a sopar i a esmorzar i a, i a parlar, amb un tema més o menys fixat, però amb llibertat d'expressió, i sobretot, quan no esperen ni vots ni aplaudiments, la gent diu la veritat. Curiós. I feia temps que no ho sentia, però aleshores allà es va dir la veritat, del tot, del tot. No. Ningú intentava convèncer els altres, això, que rimo també, que exposava les seves, diguem-ne, raons, sí. oposició cosa que és lícita i que és lògica uh -huh. perquè el que estem acostumats a veure és que la gent no explica les coses sinó que les publicita que és diferent, a fa la propaganda d'aquelles coses, i no, no allà ja no es fer propaganda de res ja s'adactava, mira, s'explica com va funcionar un ponent, que era una persona com en Francesc Noi, doncs una persona que va poder explicar molt bé com va funcionar el procés de normalització del català en el nostre país que és un del tema que crispaven amb certs espanyolistes no? per exemple un d'ells em deia a mi però com és possible que vosaltres vau fer obligatori l'ensenyament del català si fer obligatoris tornar als temps del franquisme? Bé, aquest senyor havia sigut ministro amb el franquisme i va deixar-m'ho de córrer, perquè sí, la memòria col·lectiva, com deia molt Carles, és una cosa flaca. I la idea no és exactament al revés. Mira, nosaltres, quan vam aconseguir que el català fos ensenyat de manera obligatòria, ho vam fer pensant especialment amb els fills dels immigrants. M'he dit, però què vols dir amb això? Dic, molt senzill, mira... Tu pregunta qui vulguis si a Catalunya una persona que parla dues llengües no està més ben preparada que la que només en parla una. Okay. I els catalans tots sabem perfectament el català i tots sabem perfectament el castellà. En canvi, els castellans, molts d'ells només saben el castellà. Per tant, els fills d'aquestes persones estarien en situació d'inferioritat respecte als altres que viuen i treballen a casa nostra clar. i per ells es va fer obligatori el senyment del català. Molt ben argumentat, professor. Mireix que et diré, si no és fa obligatori, ara ditemem podries dir-me d'un d'ells, per exemple, com el qual m'onej una amistat d'anys, de home, però podria ser optatiu. Dic, bé, és que si fas optatives optatius de les matemàtiques, tampoc els nens les aprendran Esclar. i el dia de demà Esclar. et tiraran am cara quan Esclar. em poguin entrar en una caixa o un banc perquè no els va fer pentir, Manuel. És clar. Fins aquí doncs, el professor Lino de la Sarte. Ara els dos quarts, temps per a la informa i reemprenem aquesta actualitat a bord del programa de les mitges hores i les hores tornem a reemprendre el fil de la comunicació i a bord del bon vent i barca nova 4 i 33 minuts parlàvem amb el professor Uh, Eno de la Sarte i aquí tinc la nota i notícia que va aparèixer a tots els diaris del país i que resava es titulava així Catalunya viu amb situació de bilingüisme col·lectiu avanços uh, amb les relacions Catalunya-Espanya el desacuerdo hispánico a debat a Madrid aquest eren els titulars professor Eno de la Sarte i afegia un grapat de destacats juristes intel·lectuals i polítics catalans i de la resta d'Espanya varen reflexionar Collado Villalba, poble de, la, de les Rodalies madrilenyes, de la Serra madrilenya, en definitiva, prop del present i futur del catalanisme i de l'espanyolisme. Varen acudir a Madrid els historiadors, Aïna de la Sarte, Benet, Termes, els periodistes Nois, Espinàs, els escriptors Ignasi Riera, Jaume Alores i Francesc Vallverdú, l'exministre Lluc, el president de Consell Consultiu, Fernández de Villavicencio, i els exconsellers Alavedra, Rigol i Senui, entre d'altres. Hi ha un moment en què sembla que el magistrat Rubio parlava i deia que el problema no és el catalanisme, sinó l'espanyolisme, per al que es fa imprescindible, afegia, que els catalans expliquen a Espanya el que queren. Va us vau poder explicar sí, bé? Sí, sí perfectament. Mira, no hi va haver cap mena de problema, ni d'ordre, ni de temps, ni de llibertat, ni, podríem dir-ne, d'interès per part dels altres. O sigui, va ser una trobada totalment profitosa des d'aquest punt de vista. El que passa que aquest tipus de trobades haurien de ser un fet normal, gairebé podien dir que no, fet, no fos un fet noticiable perquè significaria que el diàleg ha anat endavant i que ha fet camí uh, cal dir que algunes d'aquestes persones uh, volien també no diré ben bé la paraula justificar-se però sí explicar-se, per exemple Aria Salgado, un dels autors de la LOAPA va explicar el per què havia fet la LOAPA un um, tema molt interessant perquè tenia per, debat, per rebatre els seus arguments una persona tan àgil i tan hàbil com en Maci Alavedra, i al mateix temps una persona tan qualificada com el president del Tribunal Constitucional el qual va explicar amb poques i clares paraules perquè havien declarat inconstitucional a l'OPA. Ara bé, els motius pels quals eh, una persona d'alta banda intel·ligent, culta i totalment demòcrata com l'Aria Salgado donava a l'OPA també val la pena d'escoltar-los, perquè clar no són els que es donen a les corts, no són els que es donen a la premsa, no són, els, són aquelles que, podríem dir-ne, eh, no volen explicar. I allà les va explicar amb tota llibertat. Molt simplement, a mi per exemple, en Martín Villa, a mi em va dir, "Hemos escuchat el nou lo que he dit, ha blado com un nacionalista català, i jo la contesto com un nacionalista espanyol." Bé, on doncs ja està, no? no hi ha cap dificultat, Cada un queda definit, queda definit, queda, queda molt clar. Ara, el, aquesta petitjoc que ens faien, quin tipus d'Espanya volem? És que nosaltres ja vam contestar, és que és el que estem fent, eh? no ens enganyem. O sigui, fa uns anys no es podia parlar de la pluralitat de llengües. I ara es pot parlar. La Constitució i l'Estatut reconeixen el català com a llengua, no solament oficial, sinó com llengua cada ha de ser ensenyada. Uh -huh. Fa uns anys es dubtava si el català era una llengua, no ho oblidem, eh? Sí, sí. És a dir, que era un dialecte, eh? No, no, no ho oblidem pas. Es posaven multes per parlar en català, ja no diguem per ràdio, inclús en un lloc eh, semipúblic. Bé, això s'ha fet un pas endavant molt clar. L'altre és la pluralitat de drets. Abans deia que Espanya només hi havia un sol dret, i ara hi ha no solament el dret civil català tradicional, sinó el dret que està elaborant el Parlament de Catalunya, que és la Càmera Legislativa de Catalunya. I, i qui diu el de Catalunya? Diu-lo del País Bàs, diu-lo de Galicia, les que vulgueu. Per tant, aquest pluralisme, en síntesi, davant d'una Espanya unitària i centralista, es planteja la possibilitat d'un nou estat plurinacional i plurilingüe. És aquest el fet. Podràs dir, oh, és que els catalans això molt bé o però és que, està, que ho entenguin tots els altres, eh? Clar, clar. Nosaltres ho entenem, però ells quasi no els ho han cos, entès mai. Mira, hi ha un, poques persones que contenen, entenen, et diria que ara són més i més qualificades que uns anys enrere. Ara, cal dir també, amb tota sinceritat, que preocupa que si aquestes persones que ens trobem allà són les persones amigues i comprensives, amb totes les dificultats, imagina't com deuen ser els altres, no? Va. Però aquests almenys tenen aquesta uh, valentia de dir, doncs, parlem-ne, parlem-ne, i doneu les vostres raons i les vostres explicacions. Mm. Es va parlar, no ho he tampoc de defugir, d'un tema, doncs, delicat, que va ser el tema del reformisme. És clar perquè la proposta que fa Catalunya en el conjunt de l'Estat, és refusada de totes, totes. Ara bé, l'anàlisi també és una anàlisi molt intel·ligent i molt ben fet. Per exemple, alguna persona que era allà era el cunyat del cap de llista Sargossa Saragossa, eh? i és que explicava, naturalment, un dels problemes que tenia el reformisme és que era una operació confusa. I això val la pena dir-la, confusa, no s'entenia gaire, que el secretari per delegació d'un partit polític nacionalista de Catalunya es presenti pel conjunt de... això no, no ho entén, i em en no entienden i roca, deien, roca sí, perquè una persona llesta entén això, i fins això entén, eh? fins això. Però de reconèixer que era un producte de qualitat, però de molt mala venda. I això em sembla que un psiquiostètic ens havia dit... Sí, era... el doctor Muñoz Espinal fa no, estona vol no, entrar i No, no, i no, no vull entra. entrar, jo sóc un home vement i la No de la Sarta és un home tan ric d idees que, que, que fa explotar la meva vehemència. A mi em sembla que no es pot entendre el món modern. No hi ha el problema i els drames de la península ibèrica, perquè això és un racó de món, la península ibèrica. S'ha de veure ja en bloc, no? estem ja en una època doncs de transmutats i de gent que hem de pensar en Europa, no hem de pensar en l'estat espanyol, perquè això és una mica més que corral de gallines, que d'entant en tant, amb aquest corral de gallines, se'ns mm. diu que els catalans som els lladres que robem aquestes quatre gallines que hi queden. Hi ha no? alguna cosa més. Hi curral, alguna cosa més. Bé, de... però bé, no, no, però, bé però bé, però bé gallines, jo, jo bé. ho voldria dir-ho amb, amb una frase una mica càustica. Mm. I amb aquest món modern, només hi ha un polític del segle XX que perdura i es va reencarnant constantment que és el nazi Webels. Tot és propaganda totalitària. Tot propaganda totalitària. A cada cantó, fins i tot un home que oficialment se us diu demòcrata, a i surt com la banya allò del dimoni, que ens deien abans amb religió, la banya del doctor Webels. Surt... El totalitari, la propaganda absoluta. Perquè això aquesta frase que acaba de llegir l'Escamilla, i aquí ha vingut la perquè en principi jo no tenia res en contra de del que estava exposant, informava aquí meravellosament, amb la seva forma didàctica de fer-ho la no de la Sarte, és aquest senyor, el nom del qual no recordo, però que era un contropinant en aquest moment de la no de la Sarte, que deia, los catalanes que se des de les bases de Manresa, que l'any 92 farà exactament 100 anys, els catalans s'expliquen, però els altres no els volen escoltar. I quan els volen escoltar, és com amb aquest certament que va anar, doncs, la Nó de la Sarte, que és un corralet petit, i perdoneu que jo estigui amb això del corral i amb les lladres de gallines, perquè és, un, és una semblança que s'hauria de divulgar moltíssim, encara que pugui quedar una mica agrària, o, o avícola, potser, doncs que se n'asseventen uns quants, ens tornen, donar, eh, ens tornen a fer la gara a gara, ja ens ho a l'època d'en Dionísio Ridruejo, eh, aquella sèrie d'acertaments poètics que el Josep Mariano de la Sarta el recorda molt bé, que ja doncs, hi feien anar -hi en encara l'arriba, encara l'arriba i sembla que ja ens comencen a comprendre, i així el nostre poble pot anar morint, perquè no ho tenim pas escrit que Catalunya ha de sobreviure sobreviurà a Catalunya amb la mesura que nosaltres tinguem l'audàcia de fer-la sobreviure, i posem una mica al coll. Eh, o oh, oh, per què ha dit tantes vegades l'honorable president de la Generalitat que hem de fer país? És una cosa per fer Catalunya. Però si nosaltres ens nem deixat drogar i va sortint cada 10 anys un senyor que torna a dir que s'expliquen els catalanes, això mi sabeu que em recorda, i amb això també potser em surt una mica la meva deformació de psicoasteta, que cada deu anys s'inventa un producte per evitar la calvícia. Perquè, és clar, ja hi ha nova gent que van sent ja més o menys calcs i tornen a caure, doncs amb l'infantilisme de dies, on potser em podria gaurir la, la cal, aquesta calvícia, aquest principi de calvícia que tinc. És clar noves generacions de catalans, ara sembla que ens entendran. Eh? perquè ara ja han dit que les catalanes s'expliquen. I sempre, com que nosaltres tenim aquest desdoblament, que se n'ha dit pactista, que jo tinc els meus dubtes, jo més aviat diria que el català és un esclau, i per tant doncs, és allò que deia Rubí i Virgili, fa una quantitat de, de papers de l'auca al servei del seu senyor, i prou. I aquí no hi ha més explicació que aquesta, perquè doncs, el per eh, haver-hi un pactisme hi ha d'haver-hi dos que vulguin pactar. En aquest moment doncs, es produeix això, i llavors es deforma la notícia, i fins i tot la gent de bona fe i gent intel·lectual notable, com el mateix, per exemple, no de la Sarta, en un moment determinat, sense voler... Jo mateix, en molts moments, dec fer també de gent secret del doctor Webels. I fem de gent secret del doctor Què voleu dir, eh, Muñoz oh, Espinal? Que ens deixem bé, convèncer home, no, amb massa sí, facilitat Sí, perquè esclar, donem la impressió que doncs, escolteu que hi anem camí que ara això se solucionarà que, sí que, que ens entra, perquè hi ha deu persones que ens entenen i entretant, en aquest moment ens estan processant, o voldríem processar o ens estan, diguéssim, imposant a les potes del cavall doncs, el president de la Generalitat I en definitiva, esteu que no ens entengan mai Home, jo crec o que no ens, que no ens, mai ens entendran mai mentre els catalans no replantegin la seva història d'una altra manera. Llavors potser sí que ens començaran a entendre, però amb els procediments que fa tants anys i que jo, que ja vaig per vell, els he vist tantes vegades, aquests jo puc donar el testimoni de la meva vida al servei de Catalunya, i això doncs queda escrit, que no ens entendran mai, per aquest procediment no ens entendran mai. És dir, i sempre hi haurà un que ens farà mig la gara-gara amb un cinisme notable, eh? perquè aquests homes que van anar representant amb aquest cas Catalunya l'han representat sempre a Catalunya, en termes generals. En canvi els altres han pogut representar. El cisquitma d'en Franco, que és allò que deia eh, amb, el, amb el meu bon amic Sandrós, en certa ocasió en Fraga. Tengo aquí totvia el mosquetón por si és necessari invadir novament Barcelona perquè li anava demanar simplement que li donessin permís per publicar un llibre que era una història il·lustrada, si no recordo malament, potser tu o no te'n recordaràs més, una història il·lustrada de Catalunya. Bé, que, que al o sigui, final, que, bé, va poder, però aclarim, llibre es va poder publicar, perquè es van fer unes gestions amb unes persones de Madrid que no tenien aquesta mentalitat sí, del mosquetó professor... i que es va poder tirar endavant. Sí. No, jo només vull però dir una cosa... Dir que l'estil era aquell, que... eh, professor? No, sí, no, no. L'estil no. sí, és l'estil, eh? Tenen. És un dels estils que tenen, però no pas el mateix. Perquè jo la lliçó d'en Muñoz Pinal l'he escoltat moltes vegades, però no veig que vagi més endavant que això hi és una declaració de verbalisme però no hi ha un contingut polític no, però per Déu no, perquè no, no verbalisme ha... també era també era verbalisme no. el que vosaltres feu, vau fer allà en no, aquella raó no, no, no, no, no és un no, no, verbalisme no, no, perquè, no. perquè no. jo per exemple allò mira, és un diàleg, uh, perdó. És escolta, un diàleg i mira, això és purament verbalisme verbalisme, no. verbalisme seria per exemple el fet de que després del fracàs que ja va tenir el, se, el senyor Cambó doncs el senyor Roca fes una nova operació de voler fer el reformisme quan jo els havia escrit, inclús per veure si encara i érem a temps, no? Un, Una conferència que s'ha divulgat amb milers d'exemplars per Catalunya que es diu "L'error de certs catalanistes. No no l'espanyol és al·lèrgic, és al·lèrgic al català, Fins que el català no entengui això i no entengui aquestes al·lèrgies fins que el català no li donguem les lliçons degudes de lo que són la psicologia col·lectiva no, d'un poble, no, no farem exactament no, res, res de verbalismes eh, no, no, no perdó, perquè... a mi s'ha <coughs> per volia, a veure, intervenir per a vosaltres, és una taula, pa, perdó, perdó, no. Si taula rodona no, no, si és sí, una taula rodona és un diàleg, hem de poder parlar tots no, sí, diria, no, si però... no, un instant, un instant que dur, però... un instant que dur acabi el concepte professor Muñoz Espinal i seguirà el... simplement, estimat, és que mira, que jo vull dir que com que les l'esprit d'en és viu, també pot ser que jo que m'he acreditat durant 40 anys, amb el risc constantment d'anar a la presó, que ara passi ser el verbalista i un altre altra, és perquè és l'esprit d'en Goebbels és l'esprit d'en Goebbels que ho tergiversava tot que es, és aquest esprit aquest és l'esprit que, que continua vivent, que farà que els partits polítics moderns en llocs de, de buscar les frases entre els seus intel·lectuals o els seus ideòlegs se'n vagin amb una agència de publicitat i comprin la propaganda feta i pasmara com aquell que, que no sé que va comprar torrons ara per Nadal però és clar el, el que no podem professor Muñoz Espinal penso, eh, penso i ho sí. introdueixo com a tema o com a un altre ditament més en aquest tema és que ens n'anem Anem, ens enfortim, fem el que, el, que, el que esteu assenyalant que cal fer i no vulguem dialogar amb els que bé si presten el diàleg. Com ah, ha fet el cas del, mira, el del professor Eno. Vull simplificar-ho no? és el següent. No, no, no podem tancar-nos i no escoltar-los. No, no, era I, un diàleg. Si em deixeu consumir un minut sí. o mig minut, més ben dit, és que... Plantejat d'aquesta manera, dona l'impressió impressió doncs, està avançant una, un estat d'opinió que després es queda traduït amb la cosa al·lèrgica, com se va aprovar una vegada més, perquè per alguna cosa va servir l'operació Roca, és per demostrar l'antipatia ancestral que tenia en el català. Però doncs és potser hi ha un... ara ara resulta que han convençut un exministre d'en Franco, benvingut, potser fins i tot arribaran a, a, a convèncer no. la vidua. Però, però, que dir, però perdó, vull dir, perdó, jo demanaria de, no, de parlar, és diferent, doctor. Eh, ara va no. sí, no. sí, perdó. Diferent, ara jo no, demanaria moment. Sí, moment de parlar, perquè si no s'estig sí, menysota al rodona, si sí. en munyades que abandona una reunion de conferència, jo he encantat d'anar l'escoltar. És una cosa rodona és parlar uns i escoltar sí. els altres. Jo no, només vol dir, en primer lloc, fer aquesta caricatura de la turbada d'allà no és vàlida. En primer lloc perquè munyades Pina no hi era i per no sap com això per començar no, jo, segona, jo, jo, el diàleg, no perdó, és, quan parla un no, és no, diari, però, no diari, però quan parla un sempre és d'educació a escoltar-ho mentre altra parla. Bé, aleshores és important escoltar les raons dels altres sempre perquè és clar, si un té aquesta pució de prepotència que tota la raó la té ell i que la raó ell l'explica i la va dient i no dialoga amb els altres, llavors evidentment no sabrà mai quin és el parer dels altres i en un sistema, en un sistema de convivència plural has de conèixer les raons dels altres és sí, clar, aquesta és la mateixa raó que portava Espanya a no voler entrar a Europa perquè deia que la raó la tenia Espanya i ja ha vist quin resultat ha hagut d'entrar a Europa amb unes condicions, unes deficients. Bé, tot això és un procés lent, és un procés històric, que no es resol en quatre dies. Ara, no es resol priorismes, no es resol ni dient, és es que anàveu vosaltres allà. No, no, perdó, nosaltres anàvem amb tota llibertat i podíem anar o no anar-hi, per començar. Segona, el diàleg era enormement constructiu i positiu i enriquidor per uns i per altres. Perquè també nosaltres podem explicar això en allà i aquestes persones no cal que es convengin. Tenen una informació que fins aleshores no tenien. Perquè amb tot respecte al llibre que hagi fet de Muñoz Espinal sobre capaig de no se ningú dels que hi ha allà. Ningú de les persones aquestes. No passa a l'Ebre. Això és un problema que se'ns si interessa a intervenir en la política general de l'Estat i en la política d'Europa, no passa per les coordinades aquestes. Això és claríssim. Això és claríssim que no hi passa. Passa per una política molt difícil de diàleg, que ve de pujada, que costa d'entendre's, per la qual es van avançar. Jo només puc dir, per exemple, que si hem aconseguit que la llengua catalana sigui oficial, que la llengua catalana sigui ensenyada i que hi hagi, per exemple, aquesta ràdio que estem parlant avui, és gràcies a postures molt properes al diàleg que a la incomprensió. Això sembla que és obvi. Sí, sí, això, ho No obstant, deixeu-me dir, professor Ena de la Sarte, que en el doctor Muñoz Espinal el que, el que certament li cou i li ha punxat i possiblement ha estat com un cop de puny i per això s'ha disparat és aquesta frase. Uh, per al magistrat Rubio, el problema no és el catalanisme sinó l'espanyolisme. Per al que es fa imprescindible que els catalans expliquin a Espanya el que volen. Exacte. Això és el que ell no ha acceptat. I per, I per això, això, això s'ha disparat. Per sí, això jo disparat. Jo, ja, no, vos no. ho contestat, perquè jo no, no hi era, naturalment, o sigui, que jo, no. No, jo em sembla que m'he explicat bé. Jo contestava no. això del diari. I no, això no. és el que llegeix la gent, perquè allà eren quan 20, 30, 40, 100 persones. Però això llegeix milers de persones. Això passa a les emissores de ràdio. Això és el que es comenta. I llavors van dient que els catalans s'expliquen. I els altres van esperant encara s'explicaran. I fa com a mínim quasi 100 anys que s'expliquen amb aquestes Termes, no, no, no, no, perdó, és que jo us voldria explicar exactament i matisar el que diuen aquí. Ells plantegen el fet de que si Catalunya vol una independència o vol una nova visió de l'estat espanyol. O sigui, com ho veu això? Diu, si és una postura d'independentisme, bé, ja ho sabem, és tot el que han seguit molts altres països i és una postura, doncs, a seguir -la. Ara, si és una altra idea d'Espanya, diguéssim, com fins a cert punt, esclar, també, o que es va tenir en el 1704, quan es va fer un intent de fer una altra nova, una altra nova corona, diguem-ne, amb la qual hi col·lubraven anglesos i holandesos i portuguesos, i esclar, aquí ara fem unes simplificacions del clar. 1714, de la Catalunya sola, de l'altres castellans, i no s'aguanta, això històric, mi, no s'aguanta. Esclar, la història no és com voldríem que fos, és com ha estat, és com ha estat. Doncs bé, ara aquí se'ns planteja això, si sabien explicar quin tipus de país volen fer. Això és el que demana, i tenen tota la raó. és clar el que se'ls planteja dir nosaltres volem per Catalunya... Bueno, per Catalunya sabeu que voleu. Ara, pel conjunt de l'estat espanyol, què voleu? Com ho plantegeu, això? Bé, aleshores, que és interessant, és el que està molt ben massiat a la Vedra, doncs diu això un país amb una Constitució, un país amb uns estatuts, un país que s'incorpora a Europa, un país amb modernitat, un país on la, que sigui un estat plurinacional i plurilingüe. Mira, aquí hi ha un problema, avui es viu, avui nosaltres, jo venia per parlar, doncs, de psicoestètica, de psicoestètica. jo no, sí, sí. no venia, jo no, no tenia ni més, la més remota idea de que s'hagués de parlar d'aquest... I en l'Escamilla ens diu, segurament en Lluís Serraíma venia per parlar de música, i sí, m'agrada sí, de sí, música, segur, segur, doncs com segur. ho casarem, això? Sí, sí, sí. I, I llavors ens arriba aquí en Salvador Escamilla i ens diu, no, no, és que avui no hi ha cap més fet que aquest. És que llavors aquest és un fet que és a Catalunya, que és, és viu. Si nosaltres hem de parlar d'aquest fet i llavors al parlar d'aquest tema doncs, esclar, sembla que des, desdibuixem o volem ja maquillar una qüestió de cara, de cara escolta, no, escolta, de cara al públic, de cara a aquell oient que ho ha de sentir això, perquè no està, diguéssim, aquest, aquest aspecte tranquil d'aquesta mitja dotzena de persones que més o menys doncs, combregaven amb les vostres idees i que eren liberals, com ho era, doncs, en Dionísio al seu temps, malgrat, doncs, tota la seva història, i, doncs, i tenint tenint-li un gran mèrit la seva evolució, doncs, però que ell no era representatiu, és una excepció. I, i el fet és que hi ha una cosa evident, que, que es, vol, es vol embrutir, es vol emmascarar la imatge de Catalunya. Bé, Això però és que barregem conceptes, no, no. És aquesta, doctor sí, sí. No, bé, però és aquesta paregem, El que ens proposava, estimat Salvador No, jo us, us proposava de, A cadascú, parlar, no, un de instant, de parlar, un instant. Jo us diré què us proposava i ho de tornaré de a repetir Per si no ha quedat clar mm -hmm. Jo us proposava el tema del que cadascú ha vingut Perquè he presentat a Lluís Arrima Però eh, per parlar de, i més, música Però he dit, esclar, hi ha un tema avui indefugible I parlarem d'ell a vostè per parlar de la psicostètica del país però que hi ha un tema indefusible que també parlarem d'ell i el sí, professor i no sí. de la Sarte per parlar d'aquesta trobada d'intel·lectuals però i que també parlarem del tema capdalt avui que és aquest leimotif motiu central eh? o sigui que deixava no, sí. a part el el perquè veu m'heu estat cridats però no volia apartar-me gens ni mica de demanar-vos l'opinió no. sobre el tema capdalt d'avui d'això que l'Oient vol saber d'això que l'Oient està frisós per saber si hi ha alguna notícia més i ara deixeu-me que faci un altre apartat amb en Lluís Sarrima que també volia intervenir sí, sí, sobres el sí. que comentava Muñoz Espinal doctor Eno de la Sarte, digues Lluís que no t'hem deixat no. entrar jo sobre aquest tema d'avui el tema candent d'avui que tots estem esperant un resultat només voldria, vaig tenir la sort l'altre dia de veure per la televisió el president i vaig veure la serenitat del president i aquesta confiança que ens, ens estava dient a tots, vull dir, jo em voldria mantenir amb aquesta mateixa actitud i crec molt en aquesta postura del president crec que serà una postura eficaç i crec que serà potser tal com el mateix president va dir el boomerang que ell va dir una vegada pot arribar-ho a sí, ser, tot això que està passant avui, de manera que estic tranquil, vull estar tranquil encara que potser no l'estic, però vull estar tranquil i vull tenir confiança en aquest fet i vull esperar que la justícia, per una vegada, serà justa. Eh? Que la llei no privarà de fer justícia, per diu una frase que deia el meu avi, no? Vull dir que es faci autèntica justícia. Vull esperar-ho i vull tenir la mateixa confiança. I, mentretant, esperarem a veure què succeeix Ara, a l'Adiència i quines no són les notícies que d'aquí ah. tres minuts ens estan, ens estan ja empentant i a punt d'arribar. Digues, digues, digues, digues, Lluís. No, no, jo, eh, respecto al que s'ha parlat abans sobre els catalans i Espanya, per entendre'ns, sí, i que hi ha hagut aquesta petita polèmica. No, jo penso que és bo que cadascú però, però, bé, argumenti. Vull dir, entre l'amic Muñozoté i el amic, eh, no? Doncs jo penso que els, bona, catalans, no? els catalans hem de seguir parlant eh, a Espanya. Hem de seguir, perquè som, jo penso, eh, vull dir, és una teoria potser una mica senzilla, Digues. i que em rectifiqui el Josep Maria, no? Però penso que els catalans som els únics que ens preocupem de la nostra pròpia identitat. I ens preocupem seriosament. Amb tots no. els efectes No. Amb tots món, els defectes, el però deixa'm acabar. Deixa'm. No, el món està canviant ara, sí, dins però, de l'estat espanyol, i cada un s'ocupa bueno, de la pròpia identitat. Bueno, però jo, jo crec que el, país, el problema de que no ens entenguem, és que nosaltres fa, aquest problema fa molt temps que ens l'hem plantejat, la identitat. Ara les coses potser han canviat, estan de més difícil. però és un tema que ens ha preocupat fa anys, molts anys, i aquests diàlegs amb Madrid fa recordo que el meu pare també hi anava... I, i és que el pitjor això. és que abans potser no hi havia ni diàlegs. Eh? La diferència està aquí, professor. Mira, no, la diferència està en que les persones per exemple, que intervenien en aquests diàlegs eren quatre exministres, el president del Tribunal Constitucional, quan a Munyó d'Espinal diuen persones que no representen res. Jo no puc estar d'acord no, sense neví. No jo no li he dit que no representen res. No no no, jo soc un, un nucli no, petit no, no, de persones. No, no, no, perdona, quatre eh, exministres. Quatre eh, exministres. Sí. El president del Tribunal Constitucional, la veritat, jo no sé què ha de venir. Sí, però bé, el pes el però, és el que té i això és obvi. Però, és obvi Però podria ser que tingués més transcendència aquest programa de ràdio perquè ha sentit més que no passa allò. No. En fi, o bé si això fos amb una televisió, etc. Bé, la, la cosa és que queda limitada, jo volia dir aquest fet. I contestant una mica amb en Serraíma, és que diu que fa molt temps que nosaltres estem estudiant la nostra identitat, però encara van dient que s'expliquen los catalanes. Sí, Vols aquí... -ho? Ho aquí perquè... més, un moment, eh? un moment, senyors. Estem el a punt. la 5. És el punt. Estem en el paradó de la 5. Quedarem en aquest punt del doctor Muñoz Espinal. El diàleg, que avui el programa va així, és un dia dens i tens, però havíem quedat en el punt i hora amb què el doctor Muñoz Espinal eh, i amb en Lluís Sarrima parlàvem, parlàvem i un tema havia quedat en l'aire i també naturalment em feia al·lusió amb el professor i no de la Sarte i centrant el tema, centrant el tema si els hi sembla, perquè ja veig professor que teniu presta i l'agenda és indaturable per als compromisos que, que teniu d'aquesta tarda i Cardona queda una mica lluny d'aquí doncs parlàvem d'aquesta cita i si us sembla recordarem aquest tema i l'acabarem si sí. us sembla bé sí. uh, i després us faré una altra comanda però ara anem amb el tema i centrem-lo uh, havíem quedat amb que abans abans, eh, abans el diàleg es feia impossible. Ara, almenys, hi ha diàleg. I això parlant d'aquesta trobada d'intel·lectuals. Sí. I, eh, jo cal precisar dues coses. Que la trobada va anar molt bé, que eren gent representativa i gent disposada a escoltar les raons de Catalunya. Nosaltres no n'hi ha prou que tinguem la raó, que això em sembla que no en dubte ningú, sinó que l'hem d'explicar a tot arreu. Aquí, a Espanya, a Europa i al món. És l'única manera que ens escoltaran. I allà on convingui. I parlant del que convingui, professor Ina de la Sarte, què suggeriríeu, què recomanaríeu en aquesta població frisosa que mitjançant i a la guai de tots els mitjans de comunicació i d'aquesta cadena d'emisores també, està esperant possiblement un suggeriment, possiblement en aquesta llarguíssima espera que els digueu una paraula. Doncs que tinguin una gran confiança en el president de la Generalitat, que tinguin una gran confiança en que la raó acaba triomfant sempre per damunt de totes les coses i que no oblidin també aquelles altres persones injustament acusades per haver treballat pel bé de Catalunya. Gràcies, professores de la Sarte, i fins a la propera ocasió. Fins sempre que convingui. Bona tarda.